akár csak otthon. 1967. szeptember 27-én hajózták be a Lakinger Béla zsebérkáló legénységét első tengeri útjára. A hajóhídnál mindenkit megmotoztak. Arra eleve számítottak, hogy nagy mennyiségű nyugati valuta kerül majd elő a különféle rejtek helyekről, a hajó ezért nem is kapott külön valuta ellátmányt. De az már meglepetést keltett, hogy Pickler Gyula bőröngyében egy speciális hajórobbantó készüléket találtak. Az egykori főosztályvezető a jelleg szerint változatlanul nem értett egyet a zsebcélkáló küldetésével. Mótozás után megkapták blokkoló lapjukat, melyre a parancsnoki híd előtt felállított bélyegző óra ráütötte a munkába állás idejét. Ugyanez az óra igazolta a munkaidő lejártát is. A hajót kisebb ünnepség búcsúztatta. A beszédek után az ipari tanulók, szocialista temetkezés mely különös módon matróz egyenruhát viselt, de rég szíhelyet pedig mentőjöt, eljátszotta a Kalóz rádió indulóját. A hajó nevéve Plank elemen megköszönte az üdvözleteket, majd beleszólta meg a pomba. Itt, te est! A zsepérkáló személyzete már hozzászokott Plank kis év furcsa kifejezéseihez, rögtön megértették ezt a parancsot is. Gőztattak! és a hajó a búcsúztató kendők lobogása közben ünnepélyes lassúsággal kihúzott a rákospatak torkolatából a nyílt Dunára. A bal végzetű hajónak már az indulása sem volt a legszerencsésebb. A kormányos túlélesen vette a kanyart, a zsebcélkáló olyan közel került a parthoz, hogy kitépte a horgászbotot a békés pecázók kezéből, és kidöntött két túlságosan közelmerészkedő telefonfülkét. Zöldeldő búsa nézte az elmaradó ismerős partokat, a hajó egy-egy rászkódásánál ilyetten kapaszkodott a korlátba. Ez már a tenger? Nem, még csak budafok. A hajó egyenletes sebességgel haladva másnap reggelre elérte a jugoszláv hatát. A szokásos ellenőrző vizsgálat mindent rendben talált, csak egy bála megpenészedett kolbászt kellett kidobniuk. Utána folytathatták útjukat a tenger felé. Már ezekben az első órákban kialakultak a Lakinger Béla zsebcirkáló életének körvonalai. A parancsnokok azt a pszichológiai feltételezést követték, hogy a személyzet annál könnyebben el tudja viselni majd az egy idő után óhatatlanul fellépő honvágyat, hogy minél kevésbé szakítják ki őket a hazai szokásokból. Ehhez az elfhez alkalmazkodott a hajó egész napi rendje. Nyolc órát dolgoztak. A hajó minden óráva tíz percre megállt, hogy a személyzet nyugodtan fogyaszthassa el fekete kávéját. Munka után civilbe öltöztek, átfurakodtak egy keskeny folyosón, ez a hazai közlekedési viszonyok emlékét pótolta feltételes reflexeik számára, és bementek abba a zsúfolt és piszkos fedélközi helységbe, mely a magánélet feliratot viselte. Csukovics számára egy deszka szerpentint kellett összeárcsolni. A hajóorvos ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy autóva mehessen le a fedélközbe. Ez minden este szertartásszerűen zajlott le. Az orvosi rendelő ajtajára kitette a táblát. A rendelés a mai napra véget ért. Legközelebbi éjszakai ügyeletes orvos címe San Felipe, Kelet-India, Szigetvilág. Pénzt vett magához, és beszállt a kocsiába. Bár a hajón egyedül ő rendelkezett autóval, dicséretreméltóan megtartotta a kresszelő Egyszer például jobb felül egy szuperszónikus repülőgép közeledett a hajóhoz. Csukovics megállt és elsőbséget adott a jobbról érkező járműnek. A kanyarokba szabályszörően jelzett a villogóval. Mint gondolhatni, az orvos volt a hajó éjszakai életének a császára. A flörtölni kezdett a személyzet valamelyik hölgy és sétakocsikázásra kocsikázásra vitte, egy éjjel nyolcszor tízszer is végighajtott a deszka szerpentinen. A hajó parancsnokai nem sajnálták a fáradtságot, hogy a magánéletfeliratú intézmény a lehetőségekhez képest maximális ötletességgel és illúziókat keltően lássa el a feladatát. A helyiségnek mind a négy sarkát más és más igénynek kielégítésének jegyébe rendezték be. Az egyik sarokba tévékészüléket állítottak fel. A rossz vételi lehetőségek miatt kép ugyan sohasem látszott, főleg azután, hogy ismeretlen tettesek kilopták a képcsövet, de a készülék körül így is otthonos, meghitt hangulat alakult ki. Lehetőség nyílott a tévépizsamák és pontyolák viselésére. A tévébomba elnevezésű, egyébként élvezhetetlen teljesítemény fogyasztására, valamint baráti társalgásra. A másik sarok a magasabb kultúra és művészet megjelölést viselte, ennek programjában már csak sokkal választékosabb külsőségek között lehetett bekapcsolódni. Csenkit sem engedtek be, aki nem tartotta jobb kezébe egy nagy világfolyóiratot, és nem mondott néhány a többség számára érthetetlen művészeti szakkifejezést. A sarokban különféle vitákat rendeztek, amelyekből azonnal kizárták azt, aki dicsérni meg bármilyen filozófiai vagy irodalmi alkotást. Ugyanitt működött a Lackinger Péla öntevékeny is. A harmadik sarkot az esti iskola foglalta le. Ide kizárólag azért jártak a hajó alkalmazottai, mert az otthoni szokásokhoz hasonlóan a hallgatók évi 24 nap fizetése szabadságot kaptak, és külön kedvezményként fél órával hamarabb hagyhatták abba a munkát. Sem tanárok, sem tankönyvek nem álltak rendelkezésre. A hajóparancsnokai tartottak alkalomszerűen egy-egy előadást. Ezek közül Horváth Sándor kapitány helyettes gyakorlati kereskedelmi szempontokat elemző előadása emelkedett ki. Nagy tetszést adatott Horváth Sándor meghatározása a szocialista belkereskedelem alaptörvényeiről, amelyet a következő szavakban foglalt össze. Tessék blokkot hozni. A fennmaradt időt, a tanulók viccversenyekkel és keresztelt fejtéssel ütötték hagyon. Mindez a három intézmény azonban csak előkészülető szolgált a tulajdonképpeni esti programhoz, a randevóhoz és az általános ivászathoz a negyedik sarokba elhelyezkedő zokógó kecske kis vendéglőben. Itt összetalálkoztak a tévénézők, a szakmai tudásokat fejlesztők és a kultúra barátai. Az zogogó este 10 órakor nyitott. Kilenctől már foglalt volt a hajó telefon minden vonala. A párok rögzítették a találkozás időpontját és helyét, általában a parancsnoki híd előtti kétszer-három méteres szabad térségben állapodtak meg. Itt valóban különösebb feltűnés nélkül várakozhatott 30-40 pár. A kis vendéglőben a helyszűke miatt kénytelenek voltak az asztalokat közel rakni egymáshoz, így csak nehezen lehetett biztosítani a szükséges intimitást. Néha botrányos jelenetekre is sor kerül, akkor valaki meglátta a férjét vagy a feleségét egy idegen társaságába. Ezen a problémán azután úgy segítettek, hogy szimbolikus távolságokat teremtettek a kis vendéglön belül. Az egyik asztalra Albert Farva, a másikra Újpest, a harmadikra Sashalom jelzést raktak. A játékszabályokat mindenki tudomásul vette. Belátta, hogy nincs joga ellátni egy nagyváros egyik végétől a másikra. Így már zavartalanul szórakozhattak a gyorsan cserélődő párok. Csak éjfél után szünetelt egy fél óra hosszat a kiszolgálás. Ilyenkor a pincére kitták el a keresetüket, egyébként a kis vendéglő reggelig tartott nyitva. Néhány egyenesen innen mentek munkába, többnyire gyalog, de akadt olyan szerencsés is, aki Csukovics doktor szívességből autóval fuvarozott szolgálati helyére. Ettől az általános programtól csak a hajóparancsnokai tartották távol magukat, a magánéletben való forgolódás sokat ártott volna tekintélyüknek. Ők inkább a parancsnoki hító rendeztek alkalmi összejöveteleket.